helburua oh, da ikerketa laguntzea, eta batez ere Euskal Herriaz eta euskal kulturaz hizkunttzz eta bon, gaingao horie eta saritzen diren ikerlarriak laguntzea batez ere ikerlari gazteak. ez bakarrik, zen ikusi duzu ere sarritu dituugu batzu, ez diraing gazteak. baina mori utzima utsi bat e, gazteak gehien bat, baina baita ere... Ekerlari esan gazte eta baita alde batetik unibertsitatetan aritzen direnak eta bai libreki ere aritzen diren batzu. E, miarritzen eginduzuta aurkezpena, e, bigarren urtea da, lehen daipatu duzu ez, hortan usadioa bat zela baina aldatu eginduzu? Bai, zen diru laguntza emate hori egiten dugu miarritzeko herrikoetxearekin partzuerguan, Uh, Baina, orain arte, e, edo ondela bibulte arte, Eurzpakizun hori egiten genuen xaran, e, bidazlen e, biltzarrean, da. Bai. Eta, bon, gero berriz pentsatu genuen miarritzeko e, udaletxearekin, ta ek nahi zuten e, badute orain ekintza bat e, Euskararen alde eta bai zerbitzu bat sortu dute Euskarraren alde, Neko Gorri eta Maialen Echeverrirekin eta mugimento honetan parte hartzen dugu guk ere hoiekin, eta beraz proposatu zuten miarritzen antolatzea eta bo, e, biziki ongi guretzat. Eh? Azkinek aipatu duzu ere e, bitarteak behar direla, ez dela beti e, ba, behar raina edo nahi bezain beste posible, e, baina urtetik urtera aurrera egiten duzu eta ikerrariek eskartzen dute. Baina gu aurrera eta bitartekoak e, atzera, ez, a, gero eta apalago eta hori kezka bat da nola baitzaren, e, ezpa dugu uh, diru aski diru emaiteko kopuru txikiak emaiteak ere badu nula baite alde ezkor bat ere, eh, dudarik gabe beraz bai momentu aurrera joten dira, espero dugu... Eh, Herriko etxek eta, eta instituzioek entzungo dute gure edea eta laguntzak egiteko edo behintzat gaurko laguntzak mantenduko dituztela. la. E, modu bat ezberta ez dakit zenbat e, jendek, zenbat ikerlarik aurkezten bituzten proiektuak, hori e, azken urteetan hemendatu da, goitik goiti gindu ala gutxi Gutxikora bera berra gauzata erranen duke doblea, gutxi bera, guk bederatzi, aukeratu eta eta hogei bat izango ziren edo kandidatuak. Yeah, Na horren geratzen gara mileska. Bueno, zuri Menoa ba, Ikerrari etako batekin aurkitzen gara Jonak Kalbe. Egunon Menoa <laughs> ba, gaurkoan aurkeztu duzu dagoeneko, saria e, edo ba, jaso ere, eh linguistika, dialektuen e, ba mundua murgildu zara. Bai, eh beti dani gustatu saut gai hori, dialektologiarena eta horien eh lizeoanukan duta nerak asle bat eske, Luku, berak baitau pistuo e dialektuoriari buruzko interesa eta horduan ba tokatu zautalarik e, ikerketa lan bat egitea bururatzeko ba no normal ur jautatu dut gai, gai gisa E, Jean-Josep, e, e, saroiandiren lan bati buruz, bukatu gabeko lan bati buruz harituzera, hori bukatu nahian, ala? Ba, hori da, han fet, e, saroiandik e, berire biziguzia pastu dure akaslegisa, espanyol eta portugueseko erakasla, frantziako liseo ospetsuenetan, eta bere xedea zen erretreta hartu eta e, euskarari buruzko mat, bildu material guzia lantzea eta azken filan, ba, goiz egi hil da, eta hor duan, ba, erabaki dut, e, material horren parte bat hartzi eta nik launtzea, jakin gabe berak nola egin nahi zoen, ez? Bai, e, kaiera batutan bildu zituen, e, berak e, gramatikari buruz eta egindako lanak edo no, bildutako materiala, e, kaiera bat bat zehazki, ez, ez e, lan duduz? Bai, oroak, bat dira, mila e, fitxa eta gutxi gora bera, ogoi eta bat kaiek. Eta nik hautatu dut, azpahne eta sara e, ari buruzko kaiekak ba, ama azpahneko baitut eta eta sara koa funtsan. E, kallegoiek e, e, Bordeleko Unibertsitatean dira, ez? E, bai, Bordeleko Unibertsitateko Liburutegian e, paperaz eta gero euskaltzen diak numerizatu zituen internetan jeskiago e, atxemaiteko hori guzia. E, Zaro egiten zuelana na, zertzen e, praktikan, e, pixkate ideia baten egiteko? Ba, joaiten zen, egiz-egi, eh, eh, eh, eh, eta kurutsatzen eh, zituen Euskaldunak, aldezkatzen zituen, eh, oroak eh, nik autatu ditudan eh, gaiak, ziren eh, bibliako pasarte bat, auk jodibaren parabola, aditza, baita leksikoa ere. Eta ero, hortik badira, berak hartu dituen nota batzuk, baina ezin dago lehtu nolas eta zindako hartu zituen, hori da beziki zailalan hortan. Eta, herri eh, batetik beste aldaerak, hori guztia handa duena, E, Zer topatu duzu berez? Ba, gero nik lan dudut kaiak bat bakarrik, baina kaiak guzietan horiak iparjaldean e, ibili zen eta gero bere emengo lagun bat, Jorge Jellekin ba, jemanetan zen eta berak erretzen zen, ah ez hau zen dut bat, izuran demagun eta ba, izurara joiten zen eta eleketan joiten zen berekin e, bi hiru hor Eta gauza da, ba gara jartantzaila guztien ezbaitzen mikrofonorik dena jregistratzeko, beraz dena esku zitantzan, eta orduan bada fiskat e, folkloroa, ez? Eh, lantzea zerbait fisiko eta ez eh grabaketa bat gaur egiten den bezala jeski. Gauratuko du 1000 betzen eh, da, hogeita bat garren urtean, ez? Eh? Zidatzen diko, kallega dira da? Bai, nik autatutan kallega mila bederatzen dut agoita bat. Beraz, eh, eh, alfabetua guti gura berdina da, baina fonetika sartzen zuen, idazteko teko manera etzen berdin, abreviazioak etziren berdin, beraz ez genfin, nahiko lan potiolo egiteko hortan. Gaur egun goikus moldetik ez, ikusia gainera, ez lan ura guztia? Bai, egun goik egen bendea datuak biltzen ditu, eta zendako gauk landu jakinez, goita, bat gauk landu girela, eta ja, nahiko haintzina bendeu potiolak izan diren ere, ba, hortan zen ere duda zendako landu, eta azken finan, oartu naiz, bat gauza interesgahi batzuk gauk galdu direnak iztegi mailan, e, oroak, eta ba, hori, piskat behpiztu nahi noen, piskat. Itaren leksikoari dagok nes, garai hartan berba da e, e, baliatzen ziren eta gaur egun dagoeneko desagerutako hitzak bai, badira. Bai, hori ajunt e, izan sukaldeko histegian, familiako eh e, eritasunak eta ba hori guztiak galdu da ta gero aditzen ere badira forma, asko galdu baina asko sailagoa da aditza berpistea ez eta leksikoa. Beraz, ba leksikoa intereska interesaga handiatu bai. E, zurelana zure lana daiteke. Ba, Unibertsitateko liburutegian, baionan eta beste naz, abadale bat ere ikerren, Bayonako ikerketa zentroa. Eta ba, Eusko ikaskuntzan ere bai, e, noski. E, Aipatu gara, genuenan denek izkartu noski, noski Eusko ikaskuntzan e, laguntza, e, zer suposatzen du ikerlari baten dako. Ba, asko jakinez, ba mimurjoa ez dakit zenbat aletan inprimatu beh dela, beraz papera, e, tinta, eh eginten tindiren eh birailak eta unat, bada ere, ba, ba ordinak gailu fresak, eh, batzutan bergaz baitute ordinak gailuak, e, hori da mekanikaren inconvinientea eta bai eta gero ba, e, alainan, se, ondoki halainan se ere lagunduko duela pixka bat. <laughs> Aipat duzu Azparneta Sarako kailera e, aztertu buzula, baina hamala un mila fitsa zirela? Emeretz mila fitsa eta hogeita marka aier, beraz nik hautatu dut bat, eta badala niteko, ino. Horrekin segituko duzu edo e, beste alderdi batetik? Mementoko beste alderdi bat hautatu dut, e, beste mazter bat bastuko dut erakaslea zaiteko, eta agian bost edusa jurtere muruan tesia batekin egin zinez e, sakonduz gehiagoen elana. E Iona, mila eskertzuri! Mila eskertzuri! helburua da uh, ikerketa laguntzea, batez ere euskal herriaz eta euskal kulturaz uh, izkuntzaz eta bon, gaingai horietaz aritzen diren ekerlarriak e, laguntzea. Batez ere ekerlarrik gazteak, ez bakarrik, zen ikusi duzu ere sarritu e, ditugun batzu ez diren gazteak, baina bori hautsi mautsi bat e, gazteak, gehien bat, baina baita ere... Ekerlari ezaing gazte eta baita alde batetik unibertsiitattan aritzen direnak eta bai libreki ere aritzen diren batzu. E, miarritzen egin duzute aurkezpena, e, bigarren urtea da lehen aiatu duzu ez, e, hortan usadioa bazella baina aldatu egin Bai, zen diruel eguntza emate hori egiten dugu minarritzeko herrikoetxearekin partzuerguan, Uh, Baina, orain arte, e, edo ondela biburte arte, Eurzpakizun hori egiten genuen saran, e, bidazlen e, biltzarrean, da. Bai. Eta, bon, gero berriz pentsatu genuen miarritzeko Eudaletxearekin, eta ek nahi zuten e, badute orain ekintza bat Euskararen alde. Eta bai zerbitzu bat sortu dute Euskararen Alde Nekogorri eta Maiane Zerrirekin eta mugimendu honetan parte hartzen dugu guk ere hoiekin eta beraz proposatu zuten jarritzen antolatzea ta biziki ongi guretzaten eh?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 ezpa dugu uh, diru aski diru kopuru txikiak emaiteak ere badu nula baite alde eskor bat ere, eh, dudarik gabe beraz bai momentu aurrera joten dira, espero dugu... Eh,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 aukeratu eta eta ugei bat izango ziren edo kandidatuak. Mira, yeah, nah, geratzen gara. mi Mileska. Bueno, zuri. Bueno, ba Ikerrari etako batekin aurkitzen gara Jonak Kalbe. Egunon. Bueno, bakarkoa aurkeztu duzu dagoeneko, saria e, edo ba, jaso ere eh linguistika, dialektuen eh ba mundua Bai, e, beti dani gustatu zaut gai hori, dialektologiarena eta horien eh liceuanukan duta nerakasle batek eske, Jantxo Nuku, berak baita u piztu e, e, dialektologiari buruzko interesa eta horduan batukatu zautelarik eh ikerketa lan bat egitea masteraren bururatzeko, ba no normal ur jautatu dut gai, gai gisa. Ida, e, Jean-Josep, e, e, saroiandiren lan bati buruz, bukatu gabeko lan bati buruz arituzera, hori bukatu nahian, ala? Ba, horira da, han fet, e, saroiandik e, berire bizik pastudura kasle gisa akaslegisa, espanyol eta portugueseko erakasla, frantziako liseo ospetsuenetan, eta bere xedea zen, ergetreta hartu eta e, euskarari buruzko ma, bildu zuen material guztia lan Eta, azken filan, ba, goiz egi hil da, eta hor duan, ba, erabaki dut, e, material horren parte bat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 eh kailegoiek e, Bordeauxko unibertsitatean dira, ez? Bai, Bordeauxko unibertsitateko liburutegian e, paperaz eta gero euskaltzain jak numerizatut zituan ma internetan jeskiago e, atze maiteko irudia. E, Zarroienek egiten zuelana zertzen e, praktikan, eh, pizkata ideia baten egiteko. Baio Joiten zen, egiz-egi, eh, eh, eh, eh, eta kurutzatzen eh, zituen Euskaldunak, aldezkatzen zituen, eh, oroak eh, nik autatu ditudan eh, gaiak, ziren eh, Bibliako pasarte bat, auk jodibaren parabola, aditza baita leksikoa ere. Eta ero, ortik landa, badira, berak hartu dituen nota batzuk, baina ezin dago lehtu nolaz eta ezin dago hartu zituen, hori da beziki zaila lan orten. Eta eh, pixkate, erri batetik beste zerako alda erak, hori guztia handa duena, E, zertopatu duzu berez. Ba, gero nik landu dut kaiak bat bakarrik, baina kaiak guzietan oruak ipajaldean e, ibili zen eta gero bere emengo lagun bat, jorz egelekin, ba, jemanetan zen eta berak erretzen zen ah ez hau zen dut tipo bat, izuran demagun, eta ba, izurera joaiten zen eta eleketan joaiten zen berekin e, bi iru hor Eta gauza da, ba gara jartantzaila guztien ezbaitzen mikrofonorik dena jregistratzeko, beraz dena esku zen, eta orduan bada fiskat e, folkloroa, ez? E, lantzea zerbait fisiko eta ez eh grabaketa bat gaur egiten den bezala jeski. 22.200 da, hogeita eh, bat garren urtean, ez eh? Zidatzen diko kalega dira da? Bai, nik autatutan kalega mila dut agoita bat. Beraz, eh, eh, alfabetua guti gora berdina da, baina fonetika sartzen zuen, idaz teko manera etzen berdin, abreviazioak etziren berdin, beraz ez genfinan, da nahiko lan potioloa egiteko hortan. Gaur egungo goikus moldetik, ez, ikusia gainera, ez lan ura guztia? Bai, ez, egoi gehen bendea datuak biltzen ditu, eta zendako gauk landu, jakinez, bat garen bendean girela, eta oa, ja, nahiko hain zinabendu potiolak izan diren ere, ba, hortan zen ere, duda zendako landu, eta azken finan, oartu naiz, bat gauza interesgahi batzuk gauk egun galdu direnak, iztegi mailan, e, oroak, eta ba, hori, piskat behpiztu nahi noen, piskat. Itaren leksikoari enez garai hartan da, e, e, baliatzen ziren eta gaur egun dagoeneko desagerdutako hitzak bai, badira Bai hori ajunt e, izan sukaldeko istegian familiako istegian e, eritasunak eta ba hori guztia galdu da ta gero aditzen ere badira forma asko galdu baina asko sailagoa da aditza berpistea ez eta leksikoa Beraz, ba leksikoa intereska hondiatu bai e, Zurelana lana en daiteke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 Aipat duzu Sarako kailera e aztertu duzula, baina hamala un mila, si mila ficha zirela? Emeretzi fitxa eta ogoi tamar kailer, beraz nik autatu dut bat eta badala niteko ino. Horrekin <hie> segituko duzu edo e beste alderdi batetik? E e Mementoko beste alderdi bat hautatu dut, e beste mazter bat bastuko dut erakaslea zaiteko eta agian bost edusa jurtere muruan tesia batekin e zinez e sakonduz gehiagoen elana. Mila, Iona, mila eskertzuri!